Ho pots escoltar 1984, a Ràdio Bronca, yeah! 104.5 de la FM, filmmakers yeah! de 9 a 11 no! i pedres de 7 a 9. Ràdio Ràdio Bronca, 1984. Yeah! I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77, 1984, de Tampito a la resta del món. efímer i desconegut de la història d'aquest mitjà de comunicació. Cadascú deu tenir una idea més o menjada corrosa de lo que és una ràdio alternativa, però el cert és que aquest tipus d'emissores no s'ha estudiat gaire, i menys en el cas de Mallorca. prenguem un moment per ordenar les idees. Avui és de 8 de novembre de l'any de l'armagedón i comença 1984. a la banda uh, urgente, amb la cançó Ràdio Alicante Muerta, i és que avui hem vingut moltes ganes de, de xerrar de ràdio i fer-vos escoltar uh, punk rock i hardcore i altres sucedànios per les vostres orelles, perquè això és un poc la ràdio. Avui hem començat el 1984 d'aquesta setmana uh, llegint uh, pues el primer paràgraf d'un llibre nou que ens ha arribat a les mans. La setmana passada, al final del programa, vos adelantàvem que avui xerraríem de Ràdios Alternatives a Mallorca i per això avui esperam el 1984 en, en Marc Angrill-Jordà que ahir presentava eh, aquest llibret que tenim a les nostres mans de la mà de dia editorial Jonal Muntaner i del qual rescatava en un primer paràgraf. Uh, avui xerrerem això però també escoltarem Renou a tope no és Bon Jota? Bones tardes. Bones tardes, així és Fede. Uh, primer de tot Saludar en els que falten. Per suposto, en Raúl, en Raül, en en Bernat, en Nur, eh, en l'Arri. La I donar li les gràcies als que han arribat aquí acompanyant-nos. I esperem ser uns quants més en aquestes dues horetes eh, que estirem aquí en directe des del Gaida cap a la resta de l'univers. Eh, doncs després xerrarem d'aquesta de, presentació d'aquest llibre on participaren eh, activistes que han passat per ràdios com Ràdio 77, Ràdio eh, Ràdio contra farsa Ràdioactivitat i, I per suposat aquesta casa Titoeta Ràdio també tenia una presència Però vinga, anem arrencant la música Si us sembla, mos despertam Són les 4 i minuts Encara ja sol I xerrarem de... De música, Bé, de música, no de, de ràdio com dit, Però presentarem Un grup un grup que és bastant, bastant Ràpid i violent De fet, fa un estil Que se va dir Power Violence I per a si la gent que li agrada, etiquetar estils de música i, i altres coses uh, Zones d'Espaz un grup californià un grup un poc cachondo que dinava moltes caràteis pel·lícules aquestes de, de Kung Fu, d'aquests xinos que valen dos quilòmetres pagant-te un bot i aquestes coses uh, aquí tenim un, un split un, un EP de 12 polsades split amb un grup japonès que se fa dir Romantic Gorilla i això el va treure's a un Pollution Uh, en la seva línia o sea, contaminació sí. sonora, sonora. No? dir que el que escoltarem no està en espacis més, més tranquil uh, això el veteràrius van pel útio en l'any 96 i el tema se fa dir RTS Of aware of of drugs made aware of the dangers of graffiti Pues sí en suport del graffiti i en contra de les armes de foc com deien eh uh, aquesta brutal banda americana. Tampoc em estat està tan lenta? No, ha tingut un momentillos. Eh uh... No, no, no, no, no ten... mol, mol espacera. Sí, sí. Uh, seguim en encanya d'aquella comarca. Bé, bueno, bueno, un poc més... Sí, un, bastant en fora, un poc més a l'est. És un grup de, de Navallors, on és Drop Dead, un grup també molt, molt polític, en aquest cas, molt DIY. Uh, I tenim aquí el seu primer EP, uh, que de principis dels 90, crec que és de l'any 93. I escoltarem el tema que abri... Bé, bueno, això ho va entrar el mateix d'en doncs, Ser Magui del Label, que és un segell propi de sa banda, o de qualsevol sa banda, i escoltem Hopeless. I això de els drop dead dels de, de, de uh, Seguim un poc més amunt de Navallargue, Fede? Sí, per favor. Doncs pues, molenam a Boston, a Massachusetts. Ui, allà. Uh, allà sí, fa fred. fred. i som com molt conservadors, en teoria. Bueno, això ja diuen. diuen. Però bé, bueno, ara veureu que no, que no ho són tant. Uh, tenim una banda de, de principis dels 80, se va formar de bé l'any 81, se, se feien dir una banda mítica, puntures que se va inventar això de Power Violins o entre comets i d'inventar i tenim un primer LP bé, un primer i únic LP que tenen, crec eh, que tenim com una reedició i aquesta reedició de va treure Deep Seats, un segell també nord-americà Deep Seats Records i si vols per ahí, podem escoltar el tema que se fa dir conforme Deixar en el Txer, de Massachusetts. Far a poc, eh? Far a uh... no me Van treure alguna més? Perquè aquesta gent és espectacular, eh? Uh, no crec que no. Tenc, crec que és l'única l'EP que tenen i en format més petit no sé si tenen res. Crec que no. Doncs pues tota la furia del hardcore aquí sí, ha, que ha ficat en aquest EP que està reditat. Una banda reditats. que ha de tenir si sí, jo, sí. sí. Crec que se va publicar originalment en single ah. i després s'ha reditat en format maxi ah. i el sí, CD, no evidentment. No, bueno. Pues venga, això és es un bon començament, ¿no te lo Sí, ara... Que em virem un pot de, de tèrgica. Venga, menys -mo -mo a Sí, bastant bé, eh, eh. Uh, a fer bé. Me'n tornarem a Califòrnia, uh, amb una banda bastant rareta, que se feien dir Manish the Bastard. I aquí tenim un, un 12 polzades que recopila dos splits, uh, una que ara ja eh, uh, estemes que, es, que compartia en Living Rhythm i s'altre en eh uh, Capitalis Casualities i si tenim sort, escoltarem el Food Binging que és el primer tema que obria, sa que ara de mani de bastar de s'esplita en Capitalis Casualities. Uh, se mosculava en el mànit de Bastard que no hagués passat res no no, no, no, no, no, mai de la vida és una banda molt recomanable sí, i sí, molt estimada sí. per a tothom Mol política també, molt sí. guai i seguim de amb cosa tarreretes Venga, no, de uh, sí, ho som bastants si no aneu vius amb uh, seguim, seguim amb una banda fantàstica també tarrereta una banda que teníem directes bruts i porcs, tocaven fora robes, untaven de coses... I, bé, bueno, totes les porqueries que us pugueu imaginar. Són una banda que es fan dir, o oh, se, se feien dir Trajim Molato. Uh, aquí tenim el primer LP, que... Oh, això va treure Alternative Tentacles l'any 87, aquest primer LP. Xe LP se diu Locos por el sexo, o així en castellà, i escoltarem el tema que obri el LP se diu Predi. mulatos anant aquí al 1984 al 107.7 de la FM des de Titoeta Radio cap a la resta del món, especialment si estàs a la carretera de Manacó. No? És un, clásic, escoltar. un Titueta, clàssic, escoltar. Titoeta Radio sí. el dissabte és la gent que tragui per amunt i per avall. Però bé, bueno, ja ens senten d'enfora. Al gaire, ho sabem, acabant de rebre un burofax de Napetra que ens està escoltant i des d'aquí li enviem una salutació ben cordial i, i continuem escoltant Mandanga de la Bona, eh? Sí, sí, un grup... Tens un bon camello, tu, eh? Bueno, n'he tingut molt de camells eh? sí. sí Ja en tinc molts, però bé Se fa el que se pot Van aconseguint un pot de per tot uh, Un grup Escoltem, un grup una mica Especial, és un grup Un trio D'Estats de, de Units De Portland concretament O se van formar Portland uh, Se feien dir o, Simplement van gravar aquest LP Se feien dit submissius Uh, és un grup de, com un pot de caixón un grup que va que va remuntar el bateria d'en aquesta agressió en, en Pit Champion després Sonaida i en Dave Dictator dels MDC i totes temàtiques BDSM de, si t'agrada el rotllo de, que te domini no domina tu i el late i ses cards, i això és un bon LP uh, són els sumisius com dic d'aquest unica l'EPN que tenen i escoltarem tema que diu per títol Submissi for your love aquí, com que amb el barrotllo del de latigó i això, uh, seguim, seguim escoltant els submissifs uh, amb un tema que se diu si Sissimei for you. I si t'agrada posar-te de, de dona, Fede? Uh, M'agrada bastant. Doncs pues, aquest tema és per tu. Aquí, no, el que es trobem? Ah, sí, no, va... no, no, és que ha, no? Ah, vale, però anem a escoltar un altre bueno, submissif, ella. Vinga, vale, deixem-ho, deixem. Ho deixem. valgut la pena escoltar-la. Ah, és tota que val la de pena raó. tot ser l'EP. Eh? Què és que no val la pena del que duim aquí, Fede? Em uh, m'agrada fins i tot l'Ivan, que el duim Osta. a la ment. Pues vale, venga, xerrant l'Ivan, ah, justament. M'anirem uh, bueno, a Suècia, Malmo. Sí, per, per dedicar-li la cançó a un, de, a un de consell que mos escolta. Bueno, de consell. Uh, de consell. Bé, bueno, ara bueno, són de consell. De consell. El sellei que va treure aquest disco que escoltarem a continuació se diu La Família. La Família, exactament. Un sellei uh, tenim en compte que tot el que treu és eh, va, va. boníssim. Uh, tenim Esharda es Taider, són un gruixac de, de Malmo, com dèiem, i Xerand Ivan, escoltam el es tema... Ai... Varga Vinter, que és el que li espera... Uh, en el la familia, ¿cómo soy? Muy Larga vinta del estaje de Si sí, si sí, sona un, un event llarg suec amb um, Hardtider, temps, temps uh... fotuts, no? Voldria dir. Uh, I de temps fotuts a Hardtider podem anar a escoltar uh, Tempos Difícils, una banda del Gaida. Bueno, va, seu... va debutar el Gaida. Va debutar, però si debutes a un lloc ja te transformes d'aquell lloc directament, diria jo. Uh, bueno, bueno. <laughs> bueno, pues son un poc d'Algaida i un poc de Barcelona. I del País Vasco. I del País Vasco, també. En uh, Xerram de tempos salvajes. Van estar a la festa de 30 anys de Tito Veta Ràdio eh, el passat juliol, allà de Barres Iglesias. Va ser ben divertit, no? El temps per mi era agost. Fede. Agost. Ah, no, juliol, juliol. Juliol. I van fer un genial concert de presentació eh, i a partir d'aquí eh, ens ha arribat un casset amb sis cançons que també podeu escoltar al seu bancamp, la porta això ha estat eh, autoritat, si no vaig malament. La portada crec que és del nostre estimat Lachon, per suposat trobem en Larry i en Agore, i anem a escoltar una d'aquestes sis cançons de Tiempos Salvajes, titulada Addicción. Doncs pues sí, així de simpàtic, en la gent de Tiempos Salvajes. Eh, Esperam tenir notícies seves ben aviat. I, i abans d'escoltar un altre cartucho dels teus, J.A., eh, llegirem un burofax que ens informa que la banda Napalm Dave torna a Mallorca. O eh, que en metaleros. Doncs sí, eh, serà el dia 27 eh, de desembre, eh, en el Gremi, Uh, i bueno tindrem una oportunitat de veure un grup canyer la veritat s'ha de dir sí, sí no. han tingut temps fa quan anys fa que pastura més de 30 no? Uf, per mi una banda molt molt antiga doncs pues sí anem a escoltar una cançó del seu primer àlbum per recordar-ho com sonava i com segurament ja no son però bueno tenen la seva versió de The Kennedys, que sempre és tan graciosa. Ah, sí? Anem a, a recuperar aquell primigeni, primer àlbum de Napalm Death, que tenia fins a 28 cançons, i anem a mirar de pinxar a menys si sona una que se va titular Negative Approach, i que va donar títol en aquella genial de banda de Hardcore, no és vera? tornarà a Mallorca. Uh, quan va ser que van venir? A final dels anys 90 crec que va ser en el Fogueró un, un, un concert molt èpic el que se diu. Uh, anem amb algunes novetats que ens hem trobat a la bústia aquesta setmana i uh, a la mateixa casa on ens hem trobat el casset de Tiempos Salvages ens hem vist el, el nou LP de Vèrtigo. Uh, L'han titulat Vínculos i la cançó que escoltarem si no vaig malament és Angoixa sona lo nou de vèrtigo, ves corrensos, el teu camell habitual a porto dosis de metadona. No, això no publica a metadona, però el sellei que, que ho ha editat, si no vaig malament... Deufora. Com uh, se diu? Deufora. Ah, Deufora se diu el sellei, i això és una novetat uh, pues, rampante que ens arriba aquí, perquè això va ser enregistrat al, al mes de març d'enguany mateix. I... I bueno, d'aquí anem, anem al teu disco de Brother Inferior amb uh, la teva sèrie nord-americana. Sí, uh, que tot està nord amèrica avui. Mancos, -man Hard Detided. I els canadencs uh, que han estat molt bé. bé. Bueno, són nord-americans. També, és vera. Ara que <laughs> hi ha hagut en hi ha hagut controvèrsia, tope. L'altre ja estàvem... <laughs> bueno, ja són uh, bueno, el Brother Inferior, una banda de, de hardcore bastant po molt política, bastant molt política. Eh... <susurra> um, Tenen un LEP titulat for Gritid Salvation eh, Indes per una gran salvació i escoltam el tema eh, Divided. Mm. Tatsko Egunac, una cançó amb la que Oki de Farfalla presentava en el seu LPD debut fa exactament cosa d'un any que van estar aquí a Mallorca a un concert ben recordat que van oferir a sa posició. Doncs pues moltes gràcies, Jota. Una bona selecció aquesta. Eh? Um... Molt bona selecció la que hem escoltat avui, avui, avui hora baixa, al 1984, aquesta primera part. Anem a continuar com vos deiem al principi eh, eh, xerrant de ràdios alternatives a Mallorca, on tenim en Marc eh, aquí els estudis, eh, però abans eh, anem a fer-vos uns cinc cèntims d'agenda per la setmana vinent. Doncs hi ha un concert d'una banda brasilera que arriba de Sao Paulo, no sé si estan establerts a Barcelona actualment o no, però arriben de Brasil i, i estiran actuant al Maraca, junt Lamenta amb Escorpio el proper divendres a partir de les 11 del vespre amb entrada de 5 euros. Se fan dir Racta i el seu darrer disco publicat amb La vida és un mus enguany mateix fa per aquesta gira segurament trobem la cançó Rodeados per la belesa, Racta. d' Escoltàvem eh, Los Esqueletos, eh, aquesta banda madrilenya amb aquesta seductora cançó eh, de la freqüència merengada Com vos dèiem eh, al començament de l'aquest 1984 d'avui Avui compartirem eh, un boci de la història de les ràdios alternatives a Mallorca amb tros de la mà de Marc Angrill Jordà que ens acompanya aquí Bones tardes eh, Bones tardes I, i, bueno, Has vingut Uh, perquè tens una bona excusa però tens una experiència al món de les ràdios de, dels darrers anys que se remunta el temps d'emissores com Ràdio 77 no és així Marc? Sí, jo vaig entrar uh, ja cap al final de Ràdio 77 jo pot dir que vaig estar per tancar Ràdio 77 perquè ja estava una mica uh, més de cap agraiguda i realment vaig entrar amb uns amics a fer un programa que era Tralla i va durar uns 4 o 5 anys, ara no recordo exactament, perquè jo també me vaig desconnectar quan vaig anar a Barcelona a viure, i bueno, he estat així, sempre connectat fins al final, però a última etapa no, no estava a cada programa. I, i arrel d'aquesta experiència radiofònica, t'has eh, Pues ha sorgit el que tenim entre les mans que és un llibre que vas presentar ahir a Rata Corner a Palma uh -huh. que se titula Ràdios Alternatives a Mallorca que publica l'editorial mallorquina Joan Art Montaner uh, com, com ha sorgit tota aquesta història? Conta Bé, se pot dir que uh, en el meu cas concret en 1984 hi té bastanta culpa aquí perquè quan estava a Ràdio 17 i tot el moment aquest de dels 15M, jo ho escoltava bastant eh, sovint, i quan m'han proposat de fer un programa de ràdio vaig dir, I per què no anem a radio 77 a fer un programa allà, en lloc de fer un podcast eh, sense més, no? I no sé en quin moment vaig començar a descobrir que hi havia tot aquest moviment de radios lliures, i bé, eh, vaig a entrar amb en aquest tema de manera molt personal, i quan va ser hora de, de fer el meu treball final de grau, que estava estudiant Comunicació, vaig decidir enfocar-lo cap aquí perquè me sembla que és una història que no, no s'ha tractat gens i que val la pena que quedi documentada, perquè per mi, de les històries mitjans, és més desconeguda però a és la més interessant perquè té moltíssims alt i baixos, hi ha gent molt diversa i no és senzillament una ràdio que està durant 40 anys més o menys igual actualitzant, sinó que són ràdios que millor duren mesos o un parell d'anys i tenen un, una veu molt crítica tenen programes raríssims aleshores, clar, vaig estar estudiant això des d'un punt de vista acadèmic i vaig, vaig descobrir que clar, no només hi ha ràdios lliures hi ha ràdios comunitàries, que és una tradició una mica més de Sud-amèrica, que aquí no, no... Europa no és conegut i després hi ha ràdios que, bé, no en són ni lliures ni comunitàries com a moviment, no, no serveixen una filosofia concreta, però sí que són ràdios alternatives, que, que són petites associacions que les duen. I per això aquest terme més obert de ràdios alternatives, amb el sentit de que no és només ràdios lliures, perquè les ràdio lliures tenen uns característiques molt més concretes que, que se van decidir els eh, anys 80 i seguint tot un, un acord de coordinadores i bueno, una sèrie de, de debats que van establir uns estatuts i tal. Per tant, no podem dir que totes aquestes ràdio alternatives estiguin lliures perquè aquest nom s'atribueix a un moviment concret. Sí, el títol eh, i, i aquest, aquest treball eh, està molt acotat, no? són aquest paraigus de ràdios alternatives mm -hmm. on trobem algunes ràdios municipals, com és el cas de Tito Eta Ràdio, des d'aquí emetem a, a, a, a, a, a la freqüència de la ràdio municipal a, a través de l'associació Titoeta. Eta, mm -hmm. eh, i després altres emissores municipals que s'han tirat un rotllo més comercial, no? Sí, perquè, clar, quan apareix aquest tipus de ràdio és uh, també quan apareix um, la ràdio local a Mallorca i unes tenien una idea de ràdio lliure, com era en el seu moment de titoies de ràdio, i quasi totes no tenien sentit una idea de fer una ràdio municipal, que, clar, amb... Um, no és que fos una iniciativa pública, sinó que era un grup de, de gent que tenia interès per fer una ràdio i la volia convertir en una ràdio oficial. Jo faig una diferència, que és alternativa i que no, per eh, aquesta visió diferent de ràdio, més horitzontal, participativa, que té continguts contraculturals o discursos contraris en els hegemònics. I bé, és una mica difícil posar un, un límit però a vegades eh, sí que és molt fàcil quan escoltes una, a quin tipus de programació tenen o si mires qui hi ha darrere, si tenen un director que ho mana tot i, i copien a una ràdio comercial qualsevol. La majoria de, de ràdios municipals a Mallorca, o almenys tot el que jo he vist, que potser m'han deixat alguna, eh, no compleixen els requisits com perquè els pugui considerar alternatives, perquè senzillament són ràdios locals, poden ser associatives, o ja considerar-se totalment públiques, perquè estan controlades per l'Ajuntament. cas de Tito Iota neix com a ràdio lliure i després segueix com una ràdio de, nominalment municipal, però eh, en realitat no ha canviat ni funcionament ni, ni, ni filosofia. Segueix sent una ràdio associativa amb continguts alternatius. I què més has descobert fent aquesta investigació? Fins quin any se remunta un per poder xerrar la primera ràdio lliure alternativa, no? Perquè és una cosa molt recent del sí, segle XX. Realment, clar, aquest llibre està centrat a Mallorca, però per mi el més interessant va ser indagar en com apareixen aquests tipus de ràdio. I bé, s'ha de, de remuntar a mitjà segle XX perquè al principi estava tot controlat per, per l'estat, era un monopoli de radiodifusió, excepte a Estats Units, on tenien un model comercial que després s'ha anat exportant a, a arreu del món uh, aquí a Europa pues, no apareixen fins a l'any 70 aquesta ràdio estava amb un control estatal molt fort però les primeres apareixen a Sud-amèrica, en regions aïllades, on hi havia població camperola analfabeta i hi havia una església de base, que això pot sonar un poc estrany, però, però bé té aquesta herència cristiana apareixen alguns capellans que volen conscienciar en els camperols i volen promoure que s'eduquin, que tinguin un mínim d'alfabetització perquè puguin sortir de, de... la pobresa. No? Aleshores, d'aquí va sorgir tot aquest moviment de ràdios comunitàries des d'un punt de vista molt educatiu i cada vegada més compromes, més eh, obert a minories, i se va anar conformant tot un, un grup d'emissores, no només d'origen cristià, sinó de tota manera, però que comparteixen una, una idea de democratització de, de, de mitjà, de, de no fer ràdio manin de lucre ni, ni fer una imitació de, de ràdios convencionals. Després, com a ràdio lliure, el model realment neix a Califòrnia a eh, l'any 49, amb, amb un objector de consciència i periodista que monta a Berkeley una, una ràdio que funciona amb associats que paguen per mantenir-la. D'aquesta manera no necessitaven dependre de, de publicitat que als Estats Units, com he dit abans, era el model imperant més enllà de les quatre públiques que podien haver. I d'allà van sortir aquells exemples que hem vist en algunes pel·lícules, no? d'una ràdio emetent des d'una furgoneta, donant voltes, no? Sí. Però... Format o guerrilla, o aquells barcos que matien per Anglaterra, no? Sí, en el, en el llibre els he posat aquests casos de, dels barcos, perquè són molt coneguts, però s'ha d'entendre que és una altra tradició, també, perquè no són realment ràdios d'alternativa. Si, si te poses a investigar... Veus que eren ràdios il·legals perquè, com he dit, hi havia monopoli desestat. I apareixen aquestes ràdios en el nord d'Europa i a, sobretot a Gran Bretanya i havien de des de llocs de clandestins com barcos o forts abandonats costers perquè, si no, les tancaven. Però eren gent que el que feia era lucrar-se a través de publicitat de productes americans i bàsicament posaven un rock and roll que venia d'Amèrica però o siu si mires en en que ràdio... realment era una empresa il·legal una radiopil però... lo que coneixerien com una radio pirata ah, no? exacte, una radio pirata amb aquest sentit estricte perquè a vegades una radio pirata també se li diu a ress alternatives i aquesta confusió però jo S vull intentar la clandestinitat. Sí, exacte. No? però no per això tenen els mateixos objectius. Exacte. A Gran Bretanya encara hi ha ràdios d'aquestes pirates, sobretot amb una escena més dEelectrònica underground i és molt xullo perquè veus com se canvien d'un bloc a un altre quan saben que els tenen fitxats. Però no és ser una empresa il·legal, és a dir són gent o que se vol lucre amb això o que senzillament és una ràdio cultural, no? podríem dir que és una ràdio il·legal, cultural, però no té eh, necessàriament aquesta vocació de, de ser alguna cosa o de, de donar cap discurs diferent. Senzillament posen música i ja està. No? Per això faig aquesta menció, perquè sí que tenen a veure amb algunes coses, però no són ben bé part del mateix fenomen perquè el teu llibre és una cosa molt específica i eh? volia ajudar a contextualitzar-ho perquè és un llibre de mà que ja és fàcil, molt agradable i, i que està concentrat en el que deia, el mateix Tito lo diu no? uh, Ràdios Alternatives a Mallorca i a partir d'aquesta cotació te vas cap a ficar uh, en la investigació no? tu devies conèixer algunes coses però uh, hauràs descobertes moltes altres Sí, sí, hi ha molta cosa per descobrir que no, no és fàcil de trobar Has de tirar d'hemeroteca, de petites revistes de poble. I de ja dir que és que hi han casos que no duraven ni un mes, que eren més una, una idea que volien posar en pràctica que no pas una emissora real. I bé, he citat tot el que jo he trobat i que m'han ajudat a alguns companys que, que estan al món del periodisme i, i que també investiguen una mica aquests temes. I segur, estic segur que m'he deixat algun cas d'aquests aïllats. Per demmana a Vilafranca. A Vilafranca ho he posat sí que hi havia una ràdio lliure amb aquesta intenció. I això ho sabem perquè van estar eh, amb radioactivitat i ciutas ràdio, fent-se costat davant tancaments. Varen estar també a Madrid eh, en trobades de moviment de ràdios lliures. Aleshores sé que aquesta gent tenia aquesta idea de moviment de ràdios lliure. una qüestió un poc com d'autodefinició de, de seuure-se que, que pertany a una cosa més global mentre que a Manacó realment sí que deien que era ràdio però no ho puc afirmar perquè també veiem que volien ser polítics i que se basaven en informació local, aleshores segurament no tenien aquesta idea de ràdio com a moviment, sinó més aviat una ràdio local, però bé, ho he, ho he posat aleshores si hauria, haurien d'anar a Palma per trobar-me la primera experiència de ràdio lliure. La primera ciutat ràdio, que dura aproximadament un any. Eh, uh, totes apareixen el 1984, curiosament. <ríe> Mol, un any molt clau com com que I, I bé, confluïes també amb ha arribat molt en a Mallorca. Um, això sobretot ho recull eh uh, radioactivitat, perquè Ciutat Ràdio potser estar més allunyat, és altra... era més de caire ecologista i catalanista, no, no tant no tan divers, a lo millor com radioactivitat on hi havia un munt de gent que venia de molt en ràpida, saps, de, de diversos estils electrònics d'aquesta incipient. Hi havia va passar tothom per allà. Sí, molta gent que avui dia són DJs famosos o són músics famosos o mm. o periodistes, escriptors han participat, no?, A en aquesta experiència que va ser, com dius tu al llibre, un ave fènix, no? Sí, que bé, anava i tornava. Realment, això ho he agafat, de... que això també ho vull, ho vull comentar. Jo m'he basat molt en l'únic precedent que hi ha escrit de, de Ràbios Alternatives a Mallorca, que és la crònica sentimental de radioactivitat d'en Jordi López, que ahir vaig, vaig tenir l'honor de, de que m'acompanyés a, a la presentació de Rata Kornet. I bé, un llibre, en el seu cas, molt com a memòries, no molt personal, en què relata tots els anys de redactivitat perquè ell hi va, hi va ser una peça clau. I bé, eh, gràcies a ell sabem eh, més detalls que va passar durant aquests anys. Jo m'he basat moltíssimes capítols el capítol de radioactivitat, en eh, el seu document, l'he contrastat amb altres, i lo de l'Au Fènix, doncs com s'autodenominaven ells. Així que bé, eh, després he anat seguint amb eh, i Etat Ràdio, que seria com es que veia després, d'aquests primers moviments de la Ràdio eh, Lliure a Palma. I, bueno, i eh, tampoc no vull explicar tot el llibre. I no, no, però el que poden fer a millor eh, ja que justament Ara mateix no tenim a l'arxiu disponible una cunyada de radioactivitat que hagués estat molt simpàtic. Podem escoltar la cançó de Kraftwerk, aquell conjunt de la mà, que va donar, de qualque manera, nom en aquesta primera experiència, radioactivitat. manas pues aquí. Evidentment hagué con deia marca una connexió entre radioactivitat i el món punk que és això que aquesta combinació que el 1984 també ens'esimm tant.. i va haver un moment en què tant la ràdio com el Punk van, van fer una, una, missa, una missa negra que va ser l'any 1986, amb un concert que van organitzar juntament amb Ciutad R Radiodio la Polla Records, que va ser tot un esdeveniment que vinguessin a Mallorca en aquell moment, no? Exacte, sí, la primera sí, sí. vegada. Sí, que... Això ho reculls al llibre, m'imagino Sí, eh, no sé fins... Ara no recordo tantament fins a quin punt ho descric, però això està en el llibre de, de Jordi López, també ho recull en Tomeu Canelles en el seu llibre el Breu història del punt a Mallorca i és digna de menció perquè eh, va ser una mica mm, desastrós per, <laughs> per dir-ho d'una manera suau Clar, Ciutat Ràdio i Radioactivitat estaven en constant perill de que les tanquessin i a més tenien molts problemes econòmics i van decidir fer un concert amb l'Apolla Records, que en aquell moment ja ho estava petant, tenia un munt de gent que els seguia i clar, tu l'Apolla Records eh, en el poble espanyol de Palma, era com una efemèride que, que cap punt de Palma se podia perdre i van muntar ja una com un mini festival i ve se'n compte que en el primer grup que va sortir el, els van tirar botelles i de tot i, i no van poder ni tocar perquè la gent només volia veure a l'Apoia Rècord. I quan van sortir l'Apoia Rècord, la gent anava tan passadíssima que s'ha començat a carregar tot el local i l'han liat perdíssima. Aleshores, tot tots aquests diners que havien recollit, que realment eren bastants perquè hi havia un munt de gent que havia anat, tot això només va servir per pagar la indemnització en els propietaris del local de tant que l'havien liat Així que bé és una, una anècdota més d'aquestes que són gracioses el, el, el teu llibre trobarà amb anècdotes i, i, i no només una investigació acadèmica No, no? evidentment o sigui, Jo, ja, com he dit sí que veia d'una investigació acadèmica, però quan vaig posar a escriure el llibre, vaig reescriure tot de manera que donés molta més importància anècdotes amb um, a declaracions que havien estat d'entrevistes, per exemple, d'aquí a Tito tenia unes quantes, que em agrada més agafar cites textuals que no explicar-ho jo tot el temps, per, per... perquè et te dona una mica més, i no només la manera d'expressar-se de, de cada un, sinó eh, molta més fidelitat a les històries en si, que vols explicar, aleshores... I Marc ara pensava, a menys si en ajuda. Ara estava pensant, perquè cap dels que estem aquí vam estar en aquell concert primigeni de 1985, per diferents raons, no, Larry? Tu no estava ni siquiera eh, en aquestes latitudes. No, no, però, bueno, no. no. Uh, però podríem recuperar, i ja que no existeix la gravació d'aquest concert, uh, podríem recuperar un altra. Per cert, saps el que existeix d'aquest concert com a testimoni? Uh, un retall del diari i una col·lecció de fotos Uh, fetes pels tècnics del concert estan disponibles al blog Mallorca.punc que trobeu a internet les fotos no les he vist doncs pues, aquestes imatges les va prendre uh, Antoni Reiner, si no vaig malament que el coneixereu per tenir un estudi uh, per on han passat molt de músic mallorquins allà a Can Estrella uh, i també formava part, si no vaig malament d'Harmònica Coixa, un grup que estava vinculat a qualuna de les festes de radioactivitat Mm -hmm. pues visiteu el blog Mallorca Punk I aixequeu el pòster El retall del diari La crònica d'aquell concert tan desastros De la mà de Mat Matías Vallès <ríe> sí. I unes quantes fotos fetes del muntatge Per part del tècnic de so Això va tenir bueno, lloc al poble espanyol Algo, algo normal sí. En esas époques Sí, efectivament sí, sí, palma... <ríe> Nosaltres que no vam ser allà Anem a recuperar la polla rècords Amb una cançó enregistrada en directe A les festes de Sant Isidro a Madrid al 1986 també Estaba todos los capullos que van de patriota! ¡sin país! ¡A patriotas de caguo en Dios! Faixes fann di De, uh, pues, sí, la radioactivitat i Ciutat Ràdio foren dues ràdios uh, Que en paral·lel uh, Encetaren uh, aquest moviment De ràdios alternatives Com les defineixes el teu llibre Marc uh -huh. um, que, Per on seguim? Què va passar després? Se va contagiar aquesta experiència? Bueno, realment Hem aquesta... de recordar que havia molt d'activisme en aquells dies, sí. 1986-87, havia tot allò de l'OTAN, no? Exacte. Que tampoc eh, recordem Bé, molt. Després d'aquesta gran actuació de la polla, eh, Ciutat Radio va desaparèixer, així de clar. És dir, no vam poder seguir endavant i ja hi va haver un gran desànim, perquè evidentment esperaven ressorgir amb força i se'n van anar un poc a pique. En canvi, Radiativitat va seguir com podia i també treia fanzins i tal. Sempre eh, intentava estar allà present d'una manera o altra. En un altre moment que també van estar silenciats se'n van anar a ràdios associatives tipus Ràdio Embat o Ràdio Molinar. Que, que eren bàsicament ràdios de barri que no arribaven més enllà d'aquest barri i molt de caràcter didàctic que feien tallers de ràdio, bàsicament. I sempre intentaven tornar i bé, quan hi havia les aquestes anti-OTAN doncs també hi van estar molt involucrats i bueno, no sé, aquí en Jordi López diu que, que estaven tan emocionats amb radioactivitat i tal que eh, aquest any 1996, un radioaficionat sintonitzà eh, radioactivitat des de la ciutat italiana de Bologna i bé, era com, com una fita, no?, de, hem traspassat frontera, i bé, estaven allà sempre amb els i baixos però molt motivats i... Eh, eh, eh, eh doncs pues, estem xerrant de 1987, és el temps jo crec que va sorgir emissora als municipis com aquesta casa des de la que metem nosaltres a Titoeta Ràdio. Uh, Enguany precisament hem celebrat 30 temporades uh, i esperem que siguin moltes més voltes a altre costat i si vos animau a fer un programa ja us sabeu, aquí estan les portes obertes com a moltes d'aquestes experiències radiofòniques que com deies Marc, és una, de, una constant, no?, Uh, mirar de trencar la barrera oyent uh, emissor-receptor sí, no? sí, totalment és com, com el punk rock un poc qualsevol pot estar damunt l'escenari oh. sí, sí, és, és fer-ho tu mateix do yourself això també, eh, radioactivitat ho tenien incorporadíssim eh, com a leitmotiv és a dir que el paral·lelisme és molt clar i evident radioactivitat esteu ubicada bàsicament durant un... Bé, va estar Aquest... itinerant, realment. Sí, Estava... però era molt calatrevina, no? Com aquelles experiències que van sortir de la palma dels primers 80, no? Com l'associació de veïns de la Calatrava, que va ser la primera associació que va sorgir a ciutat després de, dels 40 anys de, de, del Franco i, i després de de, de, de Sacalatrava, precisament van sortir eh, pul, publicacions eh, molt xules eh, i també fins i tot Sarrua de Palma, una activitat que a dia d'avui està completament institucionalitzada, no? Pues mm. Són iniciatives populars, no? Que, sí. que de vegades qualque cosa quedava sempre, no? Sí, moltes vegades el que passa és que hi ha necessitats que no estan cobertes i la gent espontàniament crea les seves coses en Jordi López sempre diu que el origen de tot era l'avorriment extrem que patia la joventut aleshores, eh, d'aquest avorriment aquesta falta d'iniciatives ells van muntar mil coses algunes eh, s'han s'han adoptat per les institucions i han quedat com com algo establert també així, ara em en el cap, que una reflexió que surt en un documental sobre ràdios lliures se diu que eh, no creuen que existi ràdio 3 sense aquest tipus de ràdios. Perquè al final, clar, eh, han donat uns un llenguatges molt més informals, eh, un tipus de música que no són tan mainstream. i a poc a poc s'han anat calant, no? i és el que sempre passa, que a l'Underground moltes vegades s'adona la volta i passa a ser la més mainstream. I Ràdio 3 és una ràdio cultural amb moltíssima influència de, de radios alternatives. I, I quines altres experiències eh, destacaries a la part T'has trobat... Perquè pràcticament cada municipi a qualsevol moment ha tingut un, una emissora, no? Quantes sí. se van a... a arriscar a fer algo diferent. Bé, Radio Vilafranca va ser que més estava vinculada al moviment de ràdios lliures, però malauradament no va poder fer gaire. Si és que sí si que han triomfat en aquelles iniciatives que érem de ràdio local, sense més, que no, que no anaven a la contra. Perquè al final, eh, és que ben, en un poble Eh, és molt difícil que diguem segons quines coses per un micro eh, es, es, els veïnats estiguin d'acord, no? Perquè pensàvem que, que Mallorca era un, també una societat molt conservadora i no se'n podien dir segons quines coses abans d'aquesta manera sempre hi havia un atac constant dels mass media desacreditant i ridiculitzant i criminalitzant aquest tipus de veus sempre la deien que era en ràdio espirata, que tantan contra la moral, que deien barbaritats. Clar, sempre hi ha hagut aquesta guerra de discursos i il·legal. Podríem dir que Radioactivitat, eh, dins de les seves diferents tres o quatre etapes que va tenir, eh, va arribar fins l'any 2000 en què va morir, sí. no? però mentrestant va, va compartir eh, aliances eh, amb, amb espais que avui dia no existeixen però que són referents, com, la, eh, com el Casal Llibertari eh, o com espais que encara existeixen, com l'Ateneu eh, la Llibertari. Uh, jo record que havia molta gent que estava involucrada en aquestes primeres experiències d'ocupació i de col·lectius sàcrates que participaven també de redactivitat però tots un poc mos demanam, idò, què va passar? Què han descobert, Marc? Què va passar perquè va... tanquessin, dius? Sí, d'aquest de, moment d'esplendor, no? O d'aquesta reviscolada que va tenir els anys 90 hmm, Jo crec que realment massa van i tot, és a dir, van tenir molt de valor per seguir endavant i molta il·lusió, perquè la història de radioactivitat és, és un seguit de moments àlgids i automàticament després un d'alta a baix. Sempre que hi havia alguna cosa bona els hi petava un equip, els hi robaven, sempre hi havia problemes d'organització també, perquè al final tot aquest eh, tipus d'experiència horitzontal sobre els és molt guapo, però també hi ha molta gent que no sap fer una assemblea, no, no col·labora, només s'aprofita, no? És democràcia només quan li convé a ell. Aleshores, eh, també Jordi López denuncia que hi havia molts casos en què se passaven de bonistes, volien tenir ja una un rotllo com una, i tenia una nevereta on al principi hi havia birres, i si tu en agafaves una, en tornaves una, però a la pràctica allò volava, hi havia gent que feia festes, la liava perdíssima, se tot, i això va anar... Eh, a més, anava lestrant tot, i hi havia conflictes personals, també, tot això va desgastant. I finalment jo crec que quan arriba internet, se, se popularitza i tal, ja no només la ràdio alternativa, sinó totes les ràdios tenen una crisi d'audiència i també, evidentment, si tu a cada dia pots fer mil coses, pots accedir a informació i a música, que probablement la música és, és una clau bàsica de radioactivitat. Si tu pots escoltar casa de música que abans no tenies i havies d'escoltar radioactivitat o anar una a una tenda una mica així especial o que t'ho passessin gravat en cases. Sí, un bar eh, raro Sí, a vist de tenir els teus circuits no? uh, Jo que va partir d'internet pues, la gent ja no s'avorreix tant com deia en Jordi López no? i com que no s'avorreix tant no té tantes ganes d'aguantar segons que i al final van dir, mira, ja ho deixem estar Varen tenir molts problemes econòmics però l'últim moment de tot és quan els peta una canonada que, que estava a l'estudi li guien un de tot i ja va ser, vamos, que a més no podien posar l'entena emissora en el bloc en el que estaven, sí, hi havia a tota a una sèrie de problemes. Sí, que perquè hi havia... va haver una experiència de, de sortir de Sacalatrava precisament, sí. que vas anar a un local que havia al carrer Margarita Calimari i allà van sortir aquests problemes que feies menció i després van tornar a, a, al lloc de, de Sacalatrava, al a la plaça del Pes de Sapalla, que sí, és un sí. local emblemàtic, també, que se'l se se coneixia, se'l se coneix uh, com Sa Caldera, hmm. i era on, un personatge del barri que era en Roger, involucrat també amb la Rua i altres corolles, uh, i tenia com una petita impremta i tot. <ríe> I ell, era qui li llogava el local a la Radioactivitat, i com ho tenia en van poder tornar-se a entre les sí, cames exacte, que, eh, en Jordi ho, ho relata una mica així de tornar eh, com acabats, no? tornaven d'un moment que se, se suposava que ja havien pujat de nivell havien sortit d'aquell espai que era, estava en molt males condicions i quan l'altre local que se suposava que havia estat tot bé i en funcionament se'n va tota la merda pues, tornen a la calatrava i tornen a estar en aquell Zulo que, que, que diu que ja no, que això ja va acabar de, de fer caure els d'anims. Doncs així va acabar Radioactivitat, però uh, la història de les ràdios continua sí. i hem descobert moltes coses fent aquest llibre i escoltant-lo i llegint-lo. Uh, anem a parlar una cançó que mos animi uh, i me venia al cap aquella de Coneixes la Fúria? Escoltat, pues tenien una cançó eren com a versions de los Clash i, tal, i feien una versió d'aquella cançó de, de Clash de Capital Radio no? uh -huh. i ells la duien al terreny de les ràdies lliures que havia a l'estat i hi ha un moment que menciona pues, quasi totes les que havia un temps no? o sigui que anem a escoltar la Fúria amb la cançó Radio Capital d'Ali Avui és dia, què? De set? De vuit. De vuit de, de, de novembre de l'any de l'armagedó. Estem compartint una estona amb en Marc, en Gril Jordà, que ha escrit aquest llibre, uh, Ràdios Alternatives a Mallorca, i que acaba de sortir al carrer. Que ahir presentaves uh, una presentació ben simpàtica a Ratacorne, a la ciutat, amb gent de, uh, de radioactivitat, com deies, gent de contrafarsa ràdio... Uh -huh. Bé, era sí, uns, sí. quan va quedar molt simpàtic, i estava ple d'home... Sí, realment jo estic molt content i un poc sorprès, també, de que hi hagués tanta, tanta audiència. Érem d'haver-nos una cinquantena, ja cap a, també cap al final, no? perquè hi havia gent que va arribar més tard i tal. Jo crec que la clau va ser aquest format, que volia també que fos una miqueta com un programa de ràdio, no? en el sentit que es... ja venia tot minutat. Jo em en Toméu que era el que feia d'anfitrió com de conductor, ja va, vaig pactar d'això, no? Li, li dic, jo no vull fer la típica presentació que estic jo xerrant, perquè no, no, no me donava la gana fer això, troc que és poc interessant de cara a estar allà a mitja hora o 40 minuts. Aleshores, com que ja conec molta gent, Jordi López no, no, el, ten, no el coneixia personalment, no el vaig entrevistar personalment, però la majoria sí, però els vaig replegar, tots se van oferir també a venir de bongrat i bé, vaig tenir allà acompanyam en Jordi López de Radioactivitat en Biel Sastre d'aquí de Tito i de Ràdio, que és un històric um, de Contrafarsa Ràdio el seu uh, fundador, que és en Ricardo Tugores. de Ràdio 77 evita venir en Ferran com a impulsor principal i va venir en, en el seu lloc en Toni Huguet, que estaven bé a, a canya i tralla. I bé, després venia gent de en Jordi Cavallers de la Ràdio de Tortuga. I també venia Sílvia Portell a parlar d'una mediterrània, tot i que hi ha llars, i lletres. Però, però en el seu moment, en inicis, hi va estar. I bé, cadascú va explicar una mica per què s'havia ficat i, i, i quin, quines anècdotes eh, els hi venien a escar. Perquè va haver altres experiències després de la mort de, de radioactivitat, Exacte, no? Exacte, sí. És que he mencionat, uh, bé, les noves que no, potser no he dit abans. Jo les he portat com en una segona onada, després d'explicar una mica els efectes de la revolució digital. Doncs, uh, bé, aquí tenc Contrafarsa Ràdio, Ràdio 76, Ràdio Tortuga i Ona Mediterrània. Aquests serien com els casos recents que no sé si a lo millo a sortir algun o algun altre cas a Mallorca que també se podria arribar a considerar però jo de, de lo que he investigat és l'únic que he trobat. Eh, uh, recorda ara que m'ha vingut al cap a uh, una experiència de, de, de ràdio alternativa punk mallorquina per internet. Uh, que va haver al principi del segle 21, era Radio Punk Enfermo. Punca Enfermo era una agència de notícies que aprofitava aquestes noves tecnologies per difondre el punt entre el públic potencial aquí a Mallorca. Mm -hmm. no? Els el, el, el webmasters de Punca Enfermo van descobrir la forma de com enviar missatges de texto SMS de forma gratuïta als telefons mòbils. Aleshores te donaves d'alta a l'Aència no? Pu que Enfermo per enterar-te dels Consell Puk que gués a Mallorca i paraves el, el teu número de telèfon. Aleshores en compte de fer cartells que també en feien i molt xulos i amb plantilles i tal també a la vegada enviaven aquests missatges de SMS i va coincidir curiosament que va, se va incrementar el, el volumen de públic també havia espais com l'escola no? que sempre que hi ha hagut espais alliberats pues sempre ha, ha, ha crescut el, el públic de, dels concerts que també mm. va com les ràdios no? A... recordo un local que estava de Barça Airport, el Sitio que aproximadament va durar un any i no sé si vaig anar més de dues vegades realment però era, una, era un espai que, que era de luxe perquè era un hangar eh, molt personalitzat i me'n recorde que també te farien paella vegetariana sí, la, la veritat era, que va era, ser una experiència testant uh, els límits de lo precario diria jo bueno. <ríe> Però, bueno, la qüestió és que estava ubicat just a la, de les pistes de l'aeroport, recorde? Sí, sí. crec que els servia per tenir unes assemblees d'allò més moderat no? perquè cada dos minuts o menys <ríe> tothom sabia de callar abans de dir una barra vessada, perquè passava un avió no se sentia res Aleshores era tot molt com he dit, la gent pensava les coses abans de dir-les. Doncs no, això a vegades fa no falta. Doncs, uh, pues, pues, joder, pues, amb, amb això tenim una bona experiència i sembla que ha un poc d'interès no? uh, entorn al tema. Uh, uh -huh. Per què diries que no està arribant a cuajar no? un projecte que pugui aglutinar aquestes diferents individualitats? A més, avui amb la tecnologia un poc fer un programa de ràdio des de casa seva de forma molt senzilla no ha de venir amb nosaltres aquí al Gai de fer l'estudi, nosaltres ho fem perquè tenim una passió de titoers que... i aquí hi ha aquesta... aquesta logística que no me la mereixem tota la part analògica també té de gràcia i aquí està molt valorada jo crec que com has dit, això que tu pots fer a casa també fa que el tema de ràdio com a moviment com a una organització part d'un moviment si europeu o almenys estatal decidir de tenir gaire sentit avui en dia, perquè clar, aquí se vol complicar sa vida i agafar una freqüència quan tu per internet te pots cercar les castanyes i si ho fas tu tot sol també no tarda de no t'has de barallar amb ningú no? i crec que aquestes coses eh, bueno, eh, acabaran fent que només ja hagi casos històrics que, que se mantinguin. De moment ha estat, ha estat així, no? És dir, no no m'estranyaria moltíssim veure una altra onada d'aquestes. O sigui, la segona onada, eh, no només a Mallorca, a altres llocs, també ha estat una mica més eh, ofegada. És dir, té molt, molt menys públic. La ràdio ja no és un, un mitjà que escolti gaire gent. Sobretot no ho escolten els joves. Somos unos carrozas. <ríe> pues está dient que somos unos carrozas. Un poc sí, la veritat, perquè això de... <ríe> A veure, jo, jo escolmo els a ràdio, però tothom me mira com a raro, saps? Uau, oh, tu lo antico. I jo, bueno, pues sí, no sé, té aquesta gràcia, o serà perquè jo hi he estat, o he escoltat, o he estat aquesta frontera entre l'analògic i la digital, encara. Però qui és però, però, raro, el que escolta o el que fa ràdio? O som del mateix calibre? Jo crec que una mica som mateix personal, no? Un no poc. No som tan clars, no, Marc? <ríe> no sé. No sé, això no, és un psicòleg, és, dir. És vera que la ràdio et dona aquest caire misteriós, no? I, I que conserva aquest romanticisme de la clandestinitat, no? Això sí. no és la pirenaica, però... No, però la ràdio conserva algo que ha desaparegut d'aquest món, de qualque sí, manera, sí, sí. perquè no se pot tocar ni se pot sentir. Però bé, ja... El fenomen radiofònic sí que per viu en, en format podcast. I, bé, amb aquestes habilitacions estranyes de mig YouTube, mig uh, e-books, no? Perquè tens molts programes super escoltats, és que a més, o uh, sigui, sí, no són alternatius, són els més escoltats, la majoria, però són gent que ho fa sense ànim de lucre, també. És a dir, són gent que... Són molt friquis d'un tema i fan un podcast que escolten tots els friquis del món d'aquell tema. I jo n'escolt molt de, de, de podcast. I veig que, que tira cap aquí, ja no tens aquesta militància, aquesta organització, com abans, però, joder, te pots fer cada teva que tu vulguis. És a dir, que també està bé, no, no han de ser necessàriament mm, derrotistes o negatius. No, no evidentment. Lo que passa que alguns que som un poc carcas eh, ¿cómo? Pero, vale, lo compro, pero ¿cómo llego a ese podcast de... Primer has de saber el que cerques, no?, supòs, perquè l'internet per no, ha... és un oceà, no és com la ràdio, que és una cosa molt més acotada, no? Clar, clar, és que com més possibilitat, com més fàcil sigui excedir, també hi ha més competència. Aleshores, hi ha 4 o 5 que s'ho mengen tot i els altres han de competir entre ells. Això passa amb tots els mitjans, però si a més intentes fer-ho des de cap teva, en, plan, en pocs mitjans... Clar. difícilment has de sentir i en aquest podcast tan especialitzat en per eh, si t'interessen per exemple, que segur que n'hi ha com arriba un? Clar, supos que te vas endinsant a través de les xarxes socials, que és una eina que existeix avui dia sí, per tot arreu probablement és el millor no? perquè és que si no eh, són a... clar, jo crec que són perfils diferents no? va canviant el perfil d'oient ben... sigui en, en ràdio o sigui en internet se van mesclant les eines, no? Esteu sí, un, però un, un mateix també. De canvi. Sí, jo, jo, jo també uh, he fet molts canvis, que si ho mira en perspectiva, hi ha hàbits ha de consum que he canviat i que abans no, no m'hi sentia a gust. I, per exemple, en podcast, uh, abans no, no escoltava pràcticament, però, però ara, quan em poso a cuinar o a netejar, sempre em poso un podcast, sempre. I al, al, al dia n'escolt mínim dos. És que estic escoltant moltíssim més ràdio abans. Pues sí, se poden escoltar ràdios de formes diferents, no? Una, una cosa... Perquè de vegades mos centrem molt eh, això en això com el formato, no? A més, si l'AMNMP3 o en vinilo, sí, en una emissora de piles o en podcast, està igual, no? Perquè al final, l'experiència és la mateixa, només hem de... Mm -hmm. sí, d'una sí. forma o una altra, al cap i a la fi, el, el missatge és la comunicació i la comunicació... Sí, i molt, jo per eh? exemple, com te deia abans no m'agradava escoltar coses encapsulades perquè tenia aquesta encara, aquesta enganyar-me no? a mi mateix de que en directe té com més màgia i a vegades tu poses a tele i està allò que és tot reposat, està tot programat però tota una falsa Falso i, falsa directa, no? o sigui tu veus coses i us ara estic veient l'actualitat no? i a poc a poc m'he anat llevant d'això, jo ara pràcticament no miro mai tele o, o la miro a través d'internet també en càpsules, no? i els a la ràdio igual és dir, abans, pues sí, sintoni, si podia triar sintonitzava per escoltar en directe però a cada vegada no sé, he perdut aquesta visió tan a la millor romàntica i dic, joder, és que no, no m'he d'estar esclavitzant per un horari jo ja ho escoltaré després, és lo mateix ja l'escoltaré quan i pugui prestar més atenció pues ja ho sabeu vosaltres que escoltau 1984 a la carretera de Manacó si deis, uepa, avui aquesta corolla que se duien entre mans me l'he perduda Pues te'n vas a titojeta.cat i li piques allà sí. el programa que tu vulguis escoltar i te'l descarregues al telèfon mòbil, que avui tothom o quasi tothom en un d'aquests que poden escoltar un podcast, per exemple. Mm -hmm. yo, yo los uso para en, en el curro. Ah, muy bien. Claro. Muy bien. Este, para no escuchar las andeses. Claro. fer escuchar... Ei, doncs pues hem estat una hora baixa ben xulo. Estàs a Barcelona, no ara, Marc? Sí, sí, estic allà. He vengut de posta per fer una mica de, de promoció. Sí. I bé, i ara de ja mai me'n tornaré, imagina't tu. I per què? Quines corolles te dures entre mans? Bé, jo, jo estic eh, col·laborant en, en algunes revistes. Jo o sigui, estic treballant eh, fent difusió de grups de recerca. Però, bé, bueno, és una feina que estic fent ara perquè tinc un contracte, però després uh, vés de saber què faré, saps? I mentrestant, com la meva corolla, és anar escrivint coses uh, de temàtica cultural i bé, el tema del llibre va sorgir ja fa un temps, ha estat una mica en un calaix, l'he anat actualitzant però bé, el tema editorial vegades costa de sortir, ja, uh, aquesta petita editorial tenen moltíssims llibres, aleshores ha anat una mica més lent i bé, I bé, ara que ha sortit, doncs sincerament m'ha fet ganes de tornar-me a, tornar a posar en alguna, alguna història que m'apassioni. Perquè clar, si no t'apassiona t'acabes cremant moltíssim d'una cosa com un llibre, encara que sigui un llibre breu, dou molta feina. La recomanació del dia ve de la mà d'en Marc fes el que t'apassioni, sigui el que sigui per el que t'apassioni. Sí, a sí, a totalment. Ei, hey, doncs pues, ha estat molt guai compartir aquesta estona en tu, uh, però m'ha quedat una cosa al tintero. Jo si t'he dit Calumnia, què me dius? Doncs <laughs> pues mira, sí, estaria bé posar aquest grup, no? que, que ha significat molt per mi quan estava aquí encara. Calumnia és un grup que tinc des de 7 anys i en fer poques coses, però bé, quan ja estàvem més actius, justament va coincidir que els guitarristes em van a Barcelona i un any després jo també m'hi vaig anar, no? I va, va ser un moment de, de tocar molt sovint i, i entrar a gravar i a l'hora de desaparèixer el grup, no? Però bé, bueno, tenim aquest últim document ben gravat que perquè bé, jo vaig gravar una, una mencada molt punky en el principi però se sent molt malament, està gravat a, a Cameva, és un soterrani i és un altre rollo. al final eh, els discos que són ara és més eh, metalero té un altre influències eh, que, que bé a on ho vau enregistrar? bé, vam fer molt casolà amb eh, la bateria de Battlehorn Horn eh, en Rubén ens eh, va gravar eh, a Cipódromo de San Pardo. Un lloc també mític, no? Sí, sí. A dia d'avui. Però ningú diria, perquè és un, és un crac. El tio va, va... A un local on ell tenia assaig normalment i van gravar allà dos o tres dies fotem matraca i després en cada pista la van eh, ja va aplicar aquests filtres no? de, de posar-li eh, distorsió i tal, o de retocar la bateria, en el meu cas, perquè jo toco la bateria. I, i bé, ho va fer tot a casa sí, és, és, no, no és, és un rollo també molt, molt underground digueixi, com una manera molt low cost de fer un disco que bé, seria, si estiguéssim parlant de es sara analògica seria un EP això. però bé eh, avui en dia penjant-ho van cant perquè nosaltres no ho hem entrat en cap segell és tot així digital ja t'ho dic que ho van entrar quan ja estàvem dissols pràcticament doncs bé, és... Simplement un petit tast. Un testimoni que ha quedat de calumnia, Doncs pues anem a la cançó... Embranzida. Doncs pues anem a la Moltes gràcies, Marc. està molt bé. Vos recomanam aquest llibre que has escrit a uh, Ràdios Alternatives a Mallorca, que trobareu uh, a la xarxa de distribució de General Montaner, que és molt fàcil de trobar sí, a, Mallorca realment, a Mallorca, concretament. Sí, realment, m'han promès que està uh, a quasi totes les llibreries. No ho puc assegurar, però bé, si teniu dubtes aneu a Ratacórner, que a part és un, és un local molt xulo. Indispensable de la Nova Palma. Doncs pues, moltes gràcies, Marc. Anem a escoltar a Calumnia. I amb aquesta emprensida ja mos anirem acomiadant ah, quasi-casi. Sempre conservarem su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Uh, acomiadam aquest 1984 moltes gràcies per estar a l'altre costat uh, i vos deixem amb una cançó que li dedicàvem a en Raül que avui no pot ser nosaltres és una cançó de 1988 enregistrada a la televisió a la televisió pública d'una banda mallorquina harmònica, Cosha blues band que abans hem mencionat uh, amb ella ens acomiadam i vos deixem amb titolleta de cinema what you want tell me stop people for me